amma ba'd ba saudara pembimbing usamah hadis Saudiin saya dengar jangan nanti dan alhamdulillah syukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala ikhwati fillah kita sambung mengkaji ayat yang kesembilan di surah ta ha iaitu Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal ataka hadi tumusa idhra anar faqala li ahlihim kusu inni anastunara lallati aatiikum minha biqabas لَئِنْ آتِيكمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى صدق الله العظيم أفقا telah sampai kepadamu kisah nabi Musa ketika ia melihat api lalu berkatalah ia kepada keluarganya tinggallah kamu di sini semuanya aku melihat api Mudah-mudahan aku dapat bawa sedikit daripadanya Kepadamu atau aku akan bawa petunjuk Di tempat api itu Maka ketika dia datang ke tempat api itu Ia dipanggil Hai Musa Semuanya aku inilah Rabbmu Maka tanggalkanlah kedua terompahmu Semuanya kamu berada di lembah yang suci Lembah Tua Baikalah, tuan -tuan yang dan Pilihan terjemahan yang saya petik pada kali ini Daripada Tafsir Al-Aisar Tafsir Al-Quran dipanggil sebagai Al-Aisar Karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang telah pun diterjemahkan oleh Darul Sunnah, saudara, saudara kita dari Jakarta, Indonesia satu terjemahan yang menarik tuan -tuan, kalau kita nak menyempurnakan koleksi kita tafsir kita di samping sahih tafsir Ibn Qasir ataupun tafsir Ibn Qasir, Pustaka Imam Syafi'i ataupun sahih tafsir Ibn Qasir ceritakan Pustaka Ibn Qasir itu juga tafsir Al-Aisar cetakan Darul Sunnah ini adalah tafsir-tafsir pilihan yang menarik kalau tafsir Al-Aisar ini dia mengemukakan perkataan demi perkataan ini tafsir perakata yang terbaik sebenarnya berbanding dengan tafsir perakata yang kadang-kadang dimiliki itu yang cantik pada fizikalnya tapi maklumat dalamnya banyak yang kurang tepat contohan yang dirahmati dan dikasih sekalian perlu untuk kita memahami bahasa lingkuk bahasa Al-Quran ini mesti perspektif para ulama' tafsir dan tafsir al-aisar adalah himpunan tafsir-tafsir para ulama' salaf yang telah pun dikemukakan dalam bentuk yang sangat mudah untuk kita faham Mu'asir, kontemporari Tuan-tuan, yang -tuan, dah nanti dan dikasih wa'ala sekalian Sekarang Allah SWT bawa kepada kita Kisah perjuangan Nabi Musa dan Nabi Harun AS Allah mulakan penyebutan kisah Musa Bagaimana pengulaan wahyu kepadanya Dijelaskan bagaimana pembicaraannya kepada Nabi Musa secara langsung Perkara ini terjadi Kata Imam Al-Baghawih Setelah Nabi Ustaz menyelesaikan tugasnya dari rumah mertuanya Dalam batas waktu yang tertentu untuk mengembara kambing Nanti kita akan lihat perkara ini yang surat kafas Kalau ada kesempatan ada umur kelak. Ketika itulah Nabi Musa pergi bersama keluarganya Ada yang mengatakan Nabi Musa pergi menuju ke negeri Mesir Setelah meninggalkannya selama lebih dari 10 tahun Seperti disebut oleh Al-Imam Al-Kafawi dalam Al-Mufradat dia, Naim Musa ni disertai oleh isterinya Ini perkara yang dikemukakan oleh Imam al Bagawi. contohan rahati dia dikasih Rasulian penting untuk kita mengetahui sesuatu sedikit tentang sejarah hidup Imam Al-Baghawi siapa Imam Al-Baghawi sebenarnya al Imam al Bagawi ni seorang imam yang dipanggil dengan nama gelaran contohan rahati dia dikasih Rasulian Muhayyis Sunnah Muhayyis sunnah>, sunnah maknanya yang hidupkan Sunnah kalau kita lihat Description yang dikemukakan Programat terhadapnya MasyaAllah Al-Imam Al zahabi Mengatakan bahawa Al-Imam Al-Hussein Al-Mahmud Al-Hussein Al-Nasud Abi Muhammad Al-Baghawi Beliau merupakan seorang Yang diberi gelaran Mu'ayyis Sunnah Wabirubnid Din Mu'ayyis Sunnah maknanya Menghidupkan Sunnah Dan juga tiang kepada agama Seorang imam yang sangat zuhud Seorang imam yang Sangat dihormati Seorang imam yang bersifat dengan sifat kanaah. Terberzuhud Sekarang ini dapat kita lihat pada Mukaddimah, Tafsir dia Yang terkemuka dengan nama Tafsir bagawi, Yang dipanggil juga sebagai Ma'alimu Tanril Kenapa tuan-tuan Yang -tuan, menghati dan dikasihkan sekalian Kita baca kisah Baras Al-Busaleh ini Supaya menanamkan diri kita Sikit sebanyak, mencorakkan Cara, direction hidup kita Seperti yang mereka pandu dan bawa Kalau tuan, tuan biasa Baca dalam buku Bersarab Satu buku bertajuk Rizal Atul Mustarishidin satu buku yang sangat baik Kalau tuan-tuan mampu bahas harap. Kalau tuan-tuan tak mampu bahas harap buku yang saya sangat mencadangkan kepada tuan-tuan Iaitulah buku bertajuk Rasul Mulia Umat Mulia Akhlak Mulia Buku ni baca lah tuan-tuan Sekundang tidur supaya Gaya hidup Para ulama' salah pun Mencorakkan, membentuk gaya fikir kita, isteri kita, anak-anak kita tahu memerlukan para ulama ni mereka bukan maksum tetapi mereka telah pun membawakan kepada kita aspek-aspek positifnya sangat banyak untuk kita ceduk kita amalkan kita boleh hadirkan dalam hidup tuan-tuan kata lima syuti menjelaskan tentang Imam Al-Ghawri ni Imam Muhisuna ini seorang ulama antara ulama yang rabbaniin za ta'abbud wa nusuk seorang yang sangat kuat beribadah beliau ni letakkan dalam kitab-kitab para ulama Syafi'iyyah dia seorang imam yang sangat terbuka Dan tidak pernah ta'asub kepada manzahab ni Dia Dia lagi besar ilmu Lagi besar Pengetahuannya lagi banyak Keilmuannya lagi tawaduk dan lebih rendah diri Bukan lagi banyak ilmu Lagi ta'asub, membagi buta Menghentam orang, menganiaya orang Menghalimi orang, memburuk-burukkan orang Itu bukan sifat orang tawaduk lah, Al-imam al Albaghaw ini tentuan yang berhenti dan dikasih kasihlah seperti nukik para ulama hadisin meninggal dunia sekitar tahun 516 hijrah dan Ibn kasib ibin ashakir pula mengatakan ada sedikit bezaan dari sudut kematian itu manakun kebanyakan para ulama mengatakan meninggal dunia sekitar 516 hijrah seorang ulama yang sangat terhut tabarlo dan dia mengarang banyak kitab antaranya syarh sunnah antaranya makhluk tanzil yang sering kita ujuk dalam pihak tafsir di akhir ini pemerintah yang berhenti dan dikasih kasihlah Menurut iwayat Al-Imam Al-Baghawi Kisah yang berlaku ni tuan, tuan melibatkan Nabi Musa telah pun minta izin kepada Pak Mertuanya Iaitu Nabi Shu'aib Ista'azana Shu'aiban firujuk min madian ila masr Liziarati walilatihi uktih Kerana dia nak pulang Menziarahi ibu dia dan kakak dia Yang sangat penyayang yang Allah sebut Kisah dalam surah Al-Qasas Bila Nabi Musa telah pun dicampakkan ke dalam sungai Nil Dalam bakul itu Ihanyut kakak ni ikut Usi ikut-pergi ikut Nangis sebab ni melihat Anak tersebut terpaksa dihanyutkan Nanti kita baca lah tuan-tuan dalam Suat al Jadi Al-Imam al Imam Ahli Sunnah ni Seorang muhadis yang terkemuka ni Dia kisah tersebut bukanlah kisah Israel Kisah yang telah dikenal pasti disaring Dengan betul untuk menceritakan kepada kita Sebenarnya Allah SWT telah pun membuat Satu pemindikan cerita kat sini Kalau kita belajar bahasa Arab Wahal Atalka Hadithu Musa Ini dipanggil Usubut Tashwiq Usulut Tashwiq ini Usulut Bahasa Arab Dia satu penggunaan bahasa Yang menarik orang Yang menyebabkan soal Orang oh, nak tahu lebih lanjut Wahal atalkah hadithu Musa Satu istifham, istifham untuk istifham Soal yang ditimbulkan Agar terasa dalam di pembaca Al-Quran ini Nak tahu lebih lanjut dan Ini dipanggil Usulut Tashwiq Lalu Allah bawakan kisah tersebut Malam yang dingin, yang sejuk ni Nabi Musa telah pun tersesat jalan Biasanya, kata Alim al-Balawi Kalau dia berjalan waktu siang Ada romongan pengikut-pengikut yang menemaninya. Dia telah pun berburu dengan Nabi Shu'aib selama beberapa tahun Antara 8 hingga 10 tahun Ada beza-beza pandangan Jadi, tuan-tuan, dia mulai kat panggilan Waktu siang dia berjalan, ada peneman-peneman Teman-temannya Tapi, bila menjalan Waktu, malam Maka, Nabi Musa A.S. akan ditemani oleh teman-teman ini, waktu siang tidak ada yang menemani, kerana waktu siang ni bimbang melihat akan istrinya syariat Nabi Musa ni lebih kurang sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW, tentuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian jadi dia sengaja mengambil jalan yang bukan jalan biasa daripada mandian nak menuju ke Mesir, yang biasa lalu kawasan pesisiran kawasan Syam dia sengaja menjauhi kawasan tersebut untuk mengelakkan daripada diberkas oleh raja-raja negara Syam, dan istrinya pada waktu itu, seperti dia Imam Al-Baghawi dalam keadaan sakit nak bersalin, mengandung dia pun tidak tahu bila akan melahirkan anak ini waktu itu sangat dingin, musim sejuk dia penuhi dengan awan, kegelapan tengah-tengah mengatakan ada salji dia pun menggosok-gosok sebilah kayu untuk mendapatkan percikan api seperti kebiasaan dilakukan tapi nampaknya gosokan itu tidak mem memancarkan percikan sedikit pun kilatan api ketika Nabi Musa sedang terkial-kial berusaha untuk memadam mewujudkan api, menyalakan api di sisi gunung yang letak di sebelah kanan Nabi Musa telah pun melihat di sebelah kanan tiba-tiba ada soal-olah api satu apa dipanggil unggun api ya, ada unggun api Nabi Musa pun berkata kepada keluarganya memberi bitu gembira ini anastuna ralla'ali'a cirikum minahab yang qabas aku melihat apilah Mudah-mudahan aku dapat pergi ke sana dan membawa api untuk kita musim sekarang musim sejuk. Perjalanan ni amatlah menguji. Maka tunggulah sebentar di sini. Saya nak dapatkan seperti api. Tuan-tuan dan puan sekalian, dalam ayat lain nanti kita sudah surah qasas au jazwatun minan nar. membawa seperti membawa apa istilah yang tepat yang boleh kita gunakan? Kalau dalam tafsir sahih kasih kafir disebut seperti api. Diwang kali bangsa Indonesia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kabas ini Merujuk kepada bara api ataupun unggun Kalau disebut bahasa Melayu Bahasa Arab Biasa digunakan Qabastu min hunara Tuan memiliki lah Kamus yang namanya Al-Farid Ataupun Kamus Al-Aziz Kamus ini menarik tuan, tuan Kena fokusnya banyak kepada kalimah-kalimah Al-Quran -kalimah al, al, al, al Kalau kita belajar Bahasa Arab ada berbagai baga, -baga pendekatan Sebab ada pendekatan Dari sudut meteorologi Mengambil berat dari sudut Communication Ada yang mengambil berat sudut Perspektif quran Maka, kedua-dua metodologi ini Menggunakan tafsir Menggunakan kamus al-aziz Dan kamus al-farid Adalah antara yang menarik Tuan-tuan ini mulia Qabas sekalian Masyarakat menggunakan Qabas tu min hunar Saya mengambil api daripada ini Ataupun Iqtabas tu hu ilma Iqtabas Dalam masyarakat ada satu bab namanya Iqtibas Iqtibas ini maknanya kita menggunakan Mengambil daripada Quran Kita gunakan pencerahan Untuk memudahkan orang faham Bahasa Quran ni bahasa yang kuat Jadi bila kita ambil Kita letakkan dalam Ayat-ayat yang kita guna pakai Maka ayat tersebut menjadi lebih kuat Maka namanya Dalam dalam bab balara Namanya ikhtibas Dari perkataan kabas. Kalau kita sebut Ikhtibas tu minhu ilma Bima'na akhas tu minhu ilmahu Saya mempelajari ilmu Daripada istafat tu minhu Saya mendapat faedah daripadanya Jadi bila Nabi Musa Berkata kepada keluarganya Tinggal sini dahulu Aku akan pergi untuk mendapatkan api Supaya dapat memanaskan badan kita La'allakum tas talun Ini penggunaan dalam surah Al-Qafas La'allakum tas talun Maknanya lepas ni kalau Aku dah bawa api pulang Kita dapat sama-sama menghangatkan badan Jadi ini menunjukkan Cuaca sejuk pada waktu itu Kata Al-Imam Al-Barui Tuan-tuan berhati dan dikasih lima bagai bau cerita lagi innam musalkan rajulan ayuran wa kana yashab rafaqa bil layl wa yufariqhum wa yufariquhum bil nahar ala tara imra'atuhu fa akhta' marratan at-tariq fi laylatin seorang yang sangat cemburu dia tidak mahu isterinya dilihat orang maka pada waktu malam mereka berjalan berkumpulan mengelakkan gangguan segala binatang was musuh-musuh kota utarik dan sebagainya tapi waktu siang Mereka akan berpisah jalannya berlainan karena ustaz ni seorang yang sangat cemburu mana-mana orang beriman pun cemburu tuan-tuan cemburu bila isrinya melihat dilihat oleh orang ramai memakaikan kepadanya membiarkan dia berpakaian pakaian seksi seorang suami yang beriman kepada Allah SWT adalah orang yang gayur dan Allah SWT lebih cemburu daripada mana-mana lelaki yang beriman dengan sebab itu Allah SWT tak benarkan perkara-perkara haram -perkara itu dilakukan oleh seseorang pun hambaNya. betul ni boleh kata-kata jadi pada malam itu Nabi Musa berjalan Tiba-tiba sesat jalan Dan sesat jalan itu Cuba untuk menyalakan Api yang menggunakan kayu yang digosok Nampaknya tidak terbit pun api sedikit Nabi Musa telah pun melihat Di arah gunung Sebelahnya kelihatan ada api Menyangkakan di situ ada umur api Dia berkata kepada Isrinya Tunggu lah di sini Sehingga saya kembali semula Membawa api untuk kita manaskan badan Contohnya dia mulai kata, -kata. Ini usul Al-Quran Al-Quran tak cerita lah Pergataan asyik tak di sini Tapi dapat difahami daripada ayat la'allakum tasallun contohnya surah al-qafth menunjukkan dinginnya cuaca pada waktu itu baik nanti kita akan lanjutkan lagi perkara ini dari perspektif para mufassirin dalam kuliah kanakang Allahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam walhamdulillahirabbil alamin wabarakallahu bikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh